Välkomna för hälsa ledamöter och övriga välkomna. Eh, och förklara så att det är ett öppnat. Vi börjar det här sammanträdet lite ovanligt, men vi börjar med en presentation och vill att ni ställer er. Sen förra sammanträdet har eh, Åke Johansson lämnat vår krets och eh, Jag tycker att vi hedrar hans minne Tänker på hans familj En stund av tystnad Tackar Vi fortsätter Vi fortsätter Sammanträdet som eh, enligt dagordningen och i tur då så är alltså sammanträdet inleds med en dikt som framförs av en fullmäktig ledamot för Socialdemokraterna. Varsågod Lars Levan. Jag har den här gången har jag tagit mig friheten att eh, lämna vår del av landet och istället vända mig till Västra Sverige till en dikt av Kent Andersson en teaterman från Göteborg, skådespelare, författare som skrev socialrealistiska pjäser på 70-talet och sen fortsatte sitt skådespeleri i Jönsson-ligan och andra han hade dessutom en teater i Aftonskärnan, en gammal ordenslokal på Hisingen, där jag såg honom för bara några år sedan Nu må gruppledarna bäva här städes om ni följer innehållet i dikten som heter Steget. Jag måste få ge mig själv en dag då min tanke kan ströva fritt. En dag då jag tar min första steg och vet att det steget är mitt. Jag vill vakna upp i ett eget rum och resa mig upp och stå på golvet en stund och fråga mig själv åt vilket hål jag ska gå ett steg i sender och sedan ett steg till det blir härligt att se vad som händer när man går åt det håll man själv vill jag måste få fråga mig själv vem jag är och varför jag gör det jag gör jag kan inte leva med dörren stängd och mitt liv står där utanför Och ropar man på mig från alla håll så svarar jag vänta en stund. Idag vill jag följa min egen röst. Idag är jag ingen sund ett steg i sender och sedan ett steg till. Det blir härligt att se vad som händer när man går åt det håll man själv vill. Tack för det Lars. Och då går vi vidare på listan och vi är framme för upprop. Varsågod. Mm. Agneta Törnqvist. Ja. <clears throat> Ulf Berg. Jan-Åke Jan Andersson. Ja. Susanne Berger. Ja. Marie Lenholm. Ja. Ingemar Gustafsson. Ja. Sinika Rönnqvist. Ja. Laila Borger. Ja. Lille Bill Grass. Ja. Lars Isaksson. Ja. Bo Brändström. Rönneberg? Ja. Kristian Andersson? Ja. Wojciech Necewicz? Ja. Patrick Engström? Ja. Anita Tenneberg? Ja. Kurt Åke Larsson? Ja. Leif Eriksson? Ja. Lars Leborg? Ja. Johan Thomasson? Ja. Gunilla Bjeland? Ja. Mia Bergqvist? Ja. Lennart Palm? Ja. Bjark Olofsson? Ja. Mona Hasselröd? Ja. Ruth Johansson? Kristian Nilsson? Ja. Mikael Westberg? Ja. Annika Larsson? Ja. Göran Edström? Ja. Görs Svedberg? Ja. Peter Gren? Ja. Görs Svedberg? Ja. Maria Seger? Ja. Anders Karlsson? Ja. Peter Morelius? Ja. Lena Lorens? Ja. ja. Det är några förhindrade. Förlåt Karin och få sök Karin Perers. <här> ja, du skulle ha nedsättat det senare så var det. <här> <här> Jaha, ska vi fråga? Har alla blivit uppropade som <här> <här> känner att man ska det? Ja. Fast där är listan. Eh, nästa punkt är tillfällig och kommun. Revisionens information man mält att de har ingen information idag. Kan vi fråga om den punkten då? Japp, det är det. Då går vi in på val och justera beslut om plats och tid. Varsågod. Mm, om man börjar med plats och tid så är det kommunkansliet på onsdag den 2 december klockan 14.30. Och i tid och i tur att justera är Kristen Nilsson och Annika Larsson med Marie Lenholm som ersättare. Vi fick ju meddelande för resten nu från Annika Larsson om att det var förhindrar del utav samma tidschema så det är inte så lämpligt. Jag frågar Kristen Nilsson, finns det möjlighet? Att... Marie-Ellen Holm. Karin avroga. 14.30 någon på eftermiddag. Okej, okay, då ska vi se vilken du ska ha ytterligare. Lille Bilgrass i så fall på tur. Inte möjligt, Bobrénström? Nej, han du. Axel Ingmar? Han är inte här. Då är det är inte så lätt. Rune Berg. Jo, han brukar köra det breda. Vad sa du? Nej, det är påstående. Ja. Så har vi kör dåke Larsson. Ja ja. Johan Då har vi Johan Tomasson här då. Jag tittar på vad han säger fem mm. på eftermiddagen. Ursäkta vad? Ja, mm. det kan han ändra. Inte just tangent. Någon gång på eftermiddagen innan då eller? Ja. Var det okej okay för Marie också? När vi börjar med att ändra till klockan 13.00 då var ju Marie Lienholm och Eh Johan Thomasson så ska vara en ersättare. Eh, jaha. Nu tittar vi tittar på listan. Gunilla Berglund som ersättare. Ja, ja. Bra. Marie Leenhorn med Johan Thomasson med Gunilla Berglund som ersättare. Kan vi utse dem att justera protokoll? Ja, ja. Då går vi igenom på ärenden i listan och först ärendet är ärendet verkställighetspåvakning. Mm. Det eh, här och kommunstyrelsen vid sammanträde den 17 november beslutat vilka ärenden som ska verkställas, avskrivas eller är verkställda avslutade. När verkställighetspåvakning redovisades för perioden 1998 till 2004. Kommunstyrelsen har vi dessammanträdet och hanterat de beslut som tidigare fattats av kommunstyrelsen och dess utskott. Då. Men det är ett ärende då som har beslutats av fullmäktige och därför är det förts till dagens sammanträde. Och det föreslår då kommunstyrelsen att följande ärende avskrivs enligt utskickad beskrivning och det är bo Brännströmss motsforn om inventering av Avesta kommuns konstinnehav samt privatpersoners konstinnehav för utställning i hyttan kan nämna då att i den här beskrivningen så redovisas då att eh, kommunens konstinnehav har inventerats och delvis ställs ut i Avesta bibliotek men inventering av privatpersonens konstinnehav har inte genomförts. Så kommunstyrelsens förslag är då att eh, den här motionen eh avskrivs. Ja, det var ett förslag till beslut någon som önskar ordet. Överläggningslucka. Ja, ja. Kan du ha fullmäktig beslut enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet? Ja. Svar ja. Ärendet två. Försäljning av fastigheterna Dala vägen 28, Torsgatan 19, Plottarudden, Gärtsholmen, Norden, Emsi, Lokal, Gamla Vattentornet och AB. Mm. Det här är då vår styrelse Fritid- och teknikstyrelsen som föreslår att följande fastigheter avryttras under det här året. Det är, som ordföranden sa Dalarvägen 28, Torsgatan 19 Flottarudden, Färjan Hjärtsholmen, Nordarnö, MC lokal eh, man föreslår också från fritid och teknikstyrelsen att följande fastigheter erbjuds till försäljning till gamla byn AB det gamla vattentornet, Kolberg i Avesta Bergslagsteatern och ABF Malmgatan 20 och eh, det är inte riktigt det, det förslag som då kommunstyrelsen har lagt i fullmäktige man föreslår då att Samtliga de här fastigheterna då erbjuds till försäljning till gamla byn AB. Och beslut om försäljning av de fastigheter gamla byn AB ej önskar förvärvas ska senast första kvartalet 2010 behandlas av kommunfullmäktige. Jag hörd, Vagnetta Törnqvist, berättade ordet. Varsågod. Ordförande av solmäktiga ledamöter och övriga åhörare. Eh det här är ju en del utav det besparingsförslag då som kommer från fritid och teknikstyrelsen att särja har vi tagit fastigheter då som man känner att inte man har en speciell kommunal nytta med. Och vi återimmiterade vi ett tillfälle och plockade bort Karlsfeldsgården som också var med på den här listan, men det tyckte vi att det skulle kommunen i fortsättningen också äga. När vi har diskuterat det här fram och tillbaka då så funderar vi lite grann på finns det någon förändring som har skett sen den då den gamla byn bildades och tog över då kommunens alla andra fastigheter det blev alltså på grund utav skattemässiga skäl ett antal fastigheter kvar i kommunens ägo då som sköts utav fritid och teknik och i och med det här beslutet nu då att vi skulle dela på vissa av fastigheterna och erbjuda gamla byn att köpa det och andra fastigheter skulle vi lägga ut på den öppna marknaden så tyckte vi ändå att vi skulle ta ett helhetsgrepp så därför kom kommunstyrelsen med det förslaget då att alla de här fastigheterna i hela paketet då erbjuds till gamla byn förstahand för att sedan då komma tillbaka till fullmäktige då och eventuellt går ut på öppna marknaden de som inte gamla byn anser sig i eh vill jag köpa de. Eh samtidigt parallellt med det här kan jag väl säga också att vi håller på och tittar på. Vi har gett då kommunens ekonomichef i uppdrag att titta på de här skattereglerna för vi har alltså en uppdelning. Vi har ju ett fastighetsbolag i kommunen, Gamlabyn AB och Övesta industristad som äger de flesta fastigheterna. Äldreboenden, skolor ligger alltså under Gamlabyn. Sen har vi ett antal fastigheter då som ligger kvar under under kommunens organisation och det är framförallt förvaltningsfastigheter och sen när det är lite såna här udda fastigheter då där det, som hyrs ut av föreningar eller privatpersoner. Eh skulle det vara möjligt rent juridiskt att Gamlabyn tar över alla kommunens fastigheter det är ändå de som förvaltar eh tar in hyror och eh, sköt ram helt enkelt renovera och så vidare för vi köper ju den tjänsten utta gamla byn så det skulle vara enklare om de ägde alla om det är möjligt så det kommer väl förmodligen ett ärende längre fram om det när vi har fått uh, rätt utom juridiska bitarna där. Eh uh, men jag yrkar då bifall till kommunstyrelsens förslag att vi ger gamla byn då möjligheter att titta på de här fastigheterna i första hand. Sinne Karankvist var så. utförande ledar möter Ja det som Agneta säger att det har vi har diskuterat det här fram och tillbaka och jag hade ju helst velat att eh, Bergslagsteaterns hus inte hade varit med i den här försäljningslistan att det hade tagits bort tillsammans med Karlfeldtgården eh men vi har ju diskuterat det fram och tillbaka som sagt då och det är ju så att där Bergslagsteatern, där har vi ju vår teaterverksamhet i kommunen och det är ju det som jag då värnar mest om det är ju barn- och ungdomsteatern och det tycker jag inte att man kan ha i någon annan lokal än i en te teaterlokal. Man kan inte bedriva teaterverksamhet i en gymnastiksal tycker jag man får inte rätta känsla och det är oerhört viktigt för barn just det här med teater och vi har en fantastisk verksamhet där på Bergslagsteatern Nu har jag hört att man kanske skulle kunna erbjuda dem att få köpa huset men jag tror inte att en ideell förening kan ha råd att driva alltså meddrift, den årliga driften då. Så jag tror att det kan hänga på det och skulle då gamla byn köpa Bellslagsteatern och driva det på marknadsmässiga hyror då eller marknadsmässig hyra. Så går ju inte det heller, för då har de heller inte råd att betala. Då måste de ju lägga ner verksamheten. Eller så måste kommunen gå in och underskottstäcka. Så hur man än vänder så här så har man ändan bak. Men på något sätt så är jag ändå nöjd med det här, för vi fick till det rätt bra, tycker jag. På slutet står det om att beslut om försäljning av de fastigheter gamla byn. Ett önskar förvärva ska senast första kvartalet 2010 behandlas av kommunfullmäktige. Och det är ju bra att det blir första kvartalet så att vi får under den här majoriteten för vi vet ju inte hur det går efter valet om det blir en annan majoritet, hur de ställer sig till den här verksamheten. Det vet ju inte vi. Men för, för min del så är det här oerhört viktigt att vi ser långsiktigt och inte bara ser på att nu måste vi ha budget i balans till varje pris och då måste vi sälja verkslagsteaterns lokaler utan vi måste tänka framåt och i framtiden och hur vill vi ha det vad har vi för ideologi hur ser vi på våra minsta i kommunen för alla är välkomna på en teater Och ni ska veta att det mest blyga och förskjutna och rädda unge blir som en strålande stjärna på en teaterscen. Det har jag själv sett många gånger. Så det är så viktigt och det är viktigt att vi tänker till det här. Vad har vi för ideologi? Hur ser vi på det här? Så men jag jag yrkar bifall till kommer styresäns förslag eftersom det ska tillbaka hit sen om inte gamla byn vill köpa det för de kan ju inte vara så illa sinnade att de köper det först och sen säljer det i sin tur kan man väl tänka mig Det var väl inte så knäckt så vitt Är efter båtäg Angström Ja, jag instämmer med Vänsterpartiet så som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i det här i alla fall sammanhanget kommer att slåss för arbetslösk staten överlevnad. Eh jag utgår också att Gamla Bin med den här skrivningen i Skövdesås också känner ansvar, men vi har ett annat gamla by då, det var för. Idag har Gamla Bin blivit mer socialt ansvar i företaget. Eh vi har väntat länge, länge länge på det. Jag vet och uh, uh, bössar att du uh, gamla vi in bliere äh, känner sig ansvarig för social utveckling. Men så har det blivit idag så därför jag känner mig lite lugnare med den skrivningen som vi har äh, snickat ihop på kommunstyrelsen och det är oerhört viktigt att just lokaler som Bergslagsteater eller övriga såna här tjän föreningar i eh äh, avesta inte ska skjutas av olika typ av budgetläge sen vill jag också påminna att det är utbildningsstyrelsen som ändå finansierar den här verksamheten så det kan aldrig vara frågan om brist på pengar men det kan bara vara brist på viljan eh och jag utgår att en sån eh situation kommer aldrig att uppstå så det är bra att vi kan ifall någon gång skulle det hända att Gamla Ving får tänka att sälja den här eh, fastigheten då måste de komma tillbaks hit. Och då tar vi cynika den kampen. Patrik Gängström masjon. Ordförande ledamöter, jag tycker det, det är ett bra förslag som kommunstyrelsen har tagit fram. Eh det är vår eh idé i balanspaketet att göra det här men vi tar det via gamla byn. Jag tror det är bra. Jag tror vi ska just nyttja gamla byn som ett fastighetsbolag jämnt. Alltså det det det tror jag är jätteviktigt. Eh jag ser har ingenting emot det eller precis som Agneta säger att vi går vidare. Men det övriga fastigheter om det så går. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, Bo Brännström varsågod. Jag ordförande leda mötet. Det eh ja du har ju aldrig supt väggarna fel från vanligt. Eh jag anser ju tvärtom alltså att gamla byn är ju ett verktyg för eh kommunen och skattebetalarna. Den dag som det inte är ett verktyg då ska vi sälja det. För att då fungerar det som vilket fastighetsbolag som helst. Där måste har ju ägare direktiven var det såna till styrelsen att de skulle agera som ett ett bolag som som vilket bolag som helst. Och man ska också ha klart för sig att snart kommer de kommunala fastighetsbolagen att springa till pappa staten och försöka få ut pengar för att renovera sina eh hus för att det finns inga kosing ingen inga pengar i de kommunala fastighetsbolagen för att antingen har kommunerna lagt beslag på dem för att man har tyckt att de har haft nog så granna balansräkningar och lagt på de kommunala bolagen olika typer av uppdrag eller också har de helt enkelt inte tagit ut tillräckligt höga hyror av politisk skäl. Och då gör det det är det är ungefär en brist i kassan på de kommunala fastighetsbolagen på 80 miljarder då. En eh, det gäller Bergssjöteatern så är jag ytterkan det. Ett jag vill att eh, jag tycker Bergssjöteatern ska tas ut ur det här paketet. Alltså om Gamla Bryn ska köpa eh, Bergssjöteatern så är det inget annat syfte med med det i OBF egentligen. Den kommer över strategiskt tomtmark och i så fall är det ett rivningsobjekt. Men precis som vår ju cyniker säger så tycker jag det här är en en en viktig byggnad och det är viktigt med eh, stadens teater. Så därför så, så vill jag helt enkelt lyfta ur det här ur eh, förfrägningspaketet. Och jag tycker också och det har jag för mig att det var under tiden vi satt i styrelsen samtidigt var ju så diskuterade vi frågan om att eh, Bergslagsteatern skulle eh, starta ett fastesbolag då för det måste de ju göra. Och att fastesbolaget eh finansieras med driftsbidrag från kommunen på precis samma sätt som nu. Det är ju inte nål som spel. Idag så betalar kommunen till Gamlabyn för att sköta koken och i det andra fallet så betalar man till Bergslagsstatens fastighetsbolag för att sköta koken och och så i praktiken händer ju ingenting i, i våran budget. Det är väl möjligt det att det kommer att flytta då från eh fotsstyre sett till kommunstyrelsen. Eh i alla fall. Men precis som eh de övriga talandena så så tycker jag att det är viktigt att vi slår vakt om teatern och jag tycker det är enklast att göra på det här sättet. Tack. Det bifaller jag. Jag bara rätta du, du föreslog alltså att man ska starta en lyfttur. Det här för, förslag. Och det går det kommer aldrig. Ja. Vojcic Knečević var så Ja, vi ska kanske inte förlänga den debatten så vi vill ju samma sak. Eh <laughs> utavvärdet att jag jag har aldrig fel bossen. Det är bara att du tar inte tyd för det att upptäcka hur rätt jag hade. Eh men eh, jag alltså personligen känner mig lite säkrare med med med den här fastigheten i gamla Bynsöge genom att det är trots allt ett fastighetsbolag som inte är så fattigt som alla de andra och det bygger ju mycket på att då vi ska komma ha inte pumpats av eh, gamla vin på på pengar som vi i väldigt många år ville ha det faktiskt jag säger det var många som ville eh ta lite pengar därifrån men vi gjorde inte det så därför den här det här bolaget ändå går ganska bra i i i avse så därför det är nog eh, okej okay om om den som därför jag yrkar i bifall till kommunstyrelsens eh, förslag men det som är bra det är att det är så pass många som vill bevara Bergslagsteatern så därför jag tror att vi kan gå hem ganska lugnt för det sammanträdet Sven Ingvar Öngqvist där från Ulfsberg. Ursäkta mig, Erik Gustafsson. Uppförande ledamöter och Bose. Ja, nu har jag nästan chatat med blå i det här ärendet alltså på både på arbetsutskottet och kommunstyrelsen och få till den här skrivelsen som jag tyckte att jag kunde vara nöjd med för jag känner mig nöjd med det här förslaget som vi har här nu så att jag kan tyvärr inte gå med på ditt förslag fast den är ju väldigt sympatiskt men tyvärr jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Berg därefter Ingemar Gustafsson. Ja ordförande och ledamöter då till skillnad från Sinica så är jag blå. Eh och jag tycker faktiskt att både Bosse och vad gör jag fel för att det alltså tycker jag att vår gör har i sak fel att vi har tagit pengar från gamla byn och har gjort det i många år. Vi kallar det för riskpremie som visst återning finns. Sen var det så att det, jag förutsätter att Bergslagsteatern och ett antal andra av de här fastigheterna kommer att komma i retur och då ska vi ta och titta på vad och en vad som ska göras. Eh nu gjorde vi så att det var lika bra att Gamlabyn då fick göra egna bedömningar och jag ska ju bli otroligt förvånad om du i styrelsen bok kommer att yrka att man Gamlabyn ska köpa Bergslagsteatern utan det kommer nog tillbaks och då ska vi som sagt var att titta på Lopez stödjer kommunstyrelsens förslag bifall till detta. Inge Magnusson. Ja, ordförande och fullmäktigeledamöter, jag jag ska också börja med att yrka bifall då till kommunstyrelsens förslag och det blir faktiskt jag Ulf rätt än sen här gången då. Det är inte heller hör till dagliga doserna så att säga när det gäller politiken direkt. Men jag tror att det är bra att det går till bolag för vi går igenom får vi sätta oss ner och diskutera det här i lugn och ro vilket är en långsiktig riktiga lösningen och det är som sagt på mycket möjligt att den här fastigheten då kommer tillbaka. För visst har bosser rätt så tillvida att det är strategiskt mark men nu har vi fått nya ägar direktiv och i dem så kanske man ändå om man är lite snäll och kan tolka in den här typen av verksamhet att det är bra att gamla byn även är med och stöttar saker förutom den rena profiten. Så alltså bifall till kommunstyrelsens förslag. Bo Brönström, varsågod. Eh ja jag tänkte bara ta en liten alltså varför vi, varför vi har kvar det här i kommunal regi när gamlabyn startades det har ju att göra med att det vi skulle undvika stämpelskatter. Så att det var ju därför att de här kökarna finns i, i kommunen och jag antar att regelverket är detsamma idag. Jag har inte hört något annat att att ska man föra över de kommunägda eh fastigheterna till Gamlabyn eller försälja dem på något sätt så kommer ju stämpelskatter och uppstå och då kan vi tycka att det är onödigt att betala det så. Vi visste har vi annat att göra för pengarna. Eh Sen så kan jag bara påminna om att vi har faktiskt två åtta våningshus eh inritade i någon idéskiss där. Det är RABF-huset och Bergslagsstaten står på de två tomterna som är väldigt snygga. Så vi får väl se hur det blir när det kommer till Gamla byn. Jaha, är det någon mer som önskar ord? Överläggningen är slut. Svarar jag. Det finns då två förslag. Det är kommunstyrelsens förslag och då det är Bo Brännströms förslag att Bergströmsstaten ligger kvar i kommunen. Är de förslagarna rätt uppfattade? Svarar jag. Ställer de mot varandra. Beslutar då fullmäktig enligt kommunstyrelsens förslag i Leppbransons förslag. Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Det får reservera då. Ja, men det får du väl göra. Vi vill partikamraten där nere också göra så. Varsågod, Jerker. Också reservera på. Får reservera, ja. Ja. Då går vi på tre, paragraf 3 för försäljning av del av fastigheten 2Kollen 43. Det är lite byggnader nere i Koppardalen. Varsågod. Mm. Det är så att det är industristad och som överlämnar ärendet om försäljning av del av fastigheten 2Kollen 43, det är alltså sulfaten Koppardalen. Försäljningen får anses som en fråga av principiell karaktär och ska beslutas av fullmäktige. En presentivköpare har framfört önskemål om att förvärva den här byggnaden Och vid en försäljning måste en avstyckning av fastigheten avstad 243 göras och en ny fastighet bildas. På kommunstyrelsen föreslår då fullmäktige att Avesta Industris tar då be gis i detta fall rätt att hyra ut ved fastigheten i Koppardalen, varför försäljning av fastigheten inte är aktuell. Hela Koppardalen är av strategisk betydelse för Avesta kommun. Därför ska eventuella förslag till försäljning av fastigheter beslutas av fullmäktige och hanteras enligt ägar direktiv till bolaget angående ärenden av principiell beskaffenhet. Ja, det var genomgång av ärendet todes taberts av Inga Magnusson och så. Åh, ja, vi får ändå fullmäktige lilla möte. Jag ska också den här gången då börja med yrka bifall då till kommunstyrelsens förslag. Det var ju nämligen så här att vi det här är gamla sulfatet, jag vet nog när sättarna är oerhört vackra men eh hårt slitna byggnad nere i eh, Oj. Hej. Det är Patricks telefon. Ta lite mjölk Patrik. Mm. mm. Eh och den här ligger så att säga mitt i Koppardalen även om då det är ena änden närmare Duda fallen. Vi har ju sålt fastigheter tidigare då legat längs järnvägen då och en av dem har vi eh, också köpt tillbaks. Eh det som heter Klippcenter då. Eh, och det här min första tanke var Gippi. Det här släpp bevär däramtor miljoner kostnader för åtgärda taken bland annat då och för rivande kanske av delar av den här byggnaden. Men sen så börjar vi diskutera det här då va och eftersom vi är flera i arbetsutskottet då så ju finns den som är med Anders och en som är med Anders då var väl inte fullt så där lyckliga kanske som jag först då gjorde vågen utan de sa det här kan ju vara strategisk betydelse förslag vi skickade det till fullmäktige fyrtrande. Och sen när det vänt på det några gånger så tyckte vi att det var rätt och riktigt och att det här beslutet också känns alldeles rätt och riktigt och det är dessutom accepterat av de hyresgäster som finns där. Så det är bra det att eh, frågan har fått vara uppe på vent för annars hade det gått som jag tänkte från början. Då hade du nog varit väck idag så att eh, bifall till kommunstyrelsens förslag. Agneta Törnqvist varsågod. utförande ledar möter. Ja, Inger Marit det är bra att ni många är i styrelsen eller arbetsutskottet för att uh, diskutera såna här frågor så att det inte är en röst bara som blir uh, som blir hörd. Uh, det här är ju mer än en fastighetsfråga egentligen. Koppardalen är ju vårat strategiska utvecklingsområde precis som gör han läste upp i inledningen utav det här ärendet och börjar man att särga av vissa utav delarna i Koppardalen då har vi ju inte samma möjlighet att påverka utvecklingen av Koppardalen i framtiden. Vi är ju precis nu mittemellan kan man säga en utvecklingsfas och en ny. Vi har i ett antal år, jag tror det var 1987, 86, 87 någonting, vi tog över den här Koppardalen då från från Novaste järnverk. Och sen dess har vi ju utvecklat då olika delar i etapper så att vi har precis avslutat etappen 4. Och det är ett antal företag då som har flyttat in och vi har kultur där nere, vi har restaurang, vi har idrottshall och så vidare. Sen har vi då ett område också där vi inte har utvecklat kommunal verksamhet utan det är mera små industri. Och det är ju viktigt då att man hyr ut de fastigheterna så att de inte går med förlust. Men i framtiden så ska vi ju ta då ett större grepp och se hur kan vi utveckla Koppardalen framöver. Och inom vårt parti här så kommer vi inom kort att sätta oss ner och fundera och visionera lite grann över framtiden. Hur vill vi med Koppardalen? Och det här kommer väl att bli ett beslut i fullmärktige längre fram för att se hur går vi nu vidare. Alltså genom de här åren så har vi puttnat ganska mycket pengar i investeringar här och det är inte bara då kommunala pengar utan det är också väldigt mycket EU-medel. Och vi har också haft med då länsamt kvar igen då som har eh, tittat på vissa byggnader och vi har ju bevarat då de här slagstensbyggnaderna och gjort nya innanmätningar i dem så att det ser ut exteriört ungefär som det gjorde på den tiden det begav sig. Och det finns alltså en stor utvecklingspotential i framtiden också vi marknadsför oss ju med Koppardalen som är en utav de eh, ord som ska genom syran eh, avesta kommun det är ju Koppardalen sport och outdoor därför måste vi värna om Koppardalen så jag yrkar då bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja har någon nyttjlighet som en skola? Överlägningen slut. Ja ja. Det finns ett förslag det kommunstyrelsens förslag kan det också vara fullmäktiges beslut. Svar jag. Ärende 4 är revidering av revisionsreglementet varsåga. Eh, revisionsreglementet behöver revideras enligt förslag från kommunrevisionen för att möjliggöra fyllnadsval om revisor är långvarigt frånvarande. Och man föreslår följande lyder det utav paragraf 1. Kommunen har fem revisorer som väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen auditfärde årets verksamhet och avlämna revisionsrapporten om en revisor avgår är långvarigt frånvarande eller det uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden för att att fullmäktige fylla ansvar så snart som möjligt. Det som har tilläggs är alltså är långvarigt frånvarande. Och därutöver så föreslås att reglementet revideras när det gäller vem som har rätt att utses sammankallande och dess ersättare för revisionsgruppen. Och förslaget är ifrån kommunstyrelsen då att kommunfullmäktige utser en sammankallande med en ersättare för gruppen. Och eh, det är också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Ja, det var förklaring av frågan. Någon som önskar ordet. Överläggningsrupp. Svar ja. Kan då fullmäktige besluta nytt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 5 det är Bo Brännström, Surfberg, Gunilla Berglund, Kristin Nilsson och Kurt och Larsons motion om inköp av Högborg industriområdet. Mm, de motionärerna ser goda möjligheter att tillskapa mycket attraktiva tomter i området och anser att ny inriktning ska råda istället för dagens industriverksamhet. Ett förverkligande av ett sånt förslag skulle ge fler attraktiva tomter och även lösa eventuella störningar i området. Man föreslår då att kommunkansliet ger sig uppdrag att utreda möjligheten att förvärva fastigheten och kostnadsberäkna investeringen med inriktning att tillskapa attraktiva tomter för villabebyggelse. Den här motionen har då remitterats till kommunkansliet och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för beredning. Och, eh, först har vi då utvecklingssekreteraren vid kommunkansliet. Där han anför i sitt yttrande att det är riktigt att intilliggande bebyggelse till hög på industriumråde till och från klagat på störningar oftast i form av buller. Västmanlandalens miljöbyggnadsnämnd har därför fått i uppdrag att göra en planändring till icke störande industri varefter störningarna bör avta. Industriområdet är förorenat av tidigare verksamheter. Det har visat, detta har visats av två utredningar eh 1991 av K Konsult och Kessler och Manners drålen. Och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har gjort bedömningen att föroreningen är allvarlig och att området är klassat i riskklass 1, det vill säga den mest förorenande klassen. Det bedömst därför säkra att avakta med eventuellt beslut om köp av högboindustriområdet tills undersökning och eventuell sanering av området är utförd och detta bedömsta minst 3 år. Och utvecklingssekreteraren föreslår att motfonen är besvarad med det häs svaret. Västmanland-Dalarna miljöbyggnadsnämnd anför i sitt yttrande att Arbesta kommuns plan- och näringslivsutskott vid förfrågan har ställt sig positiva till bostadsbyggnation inom det aktuella området. Även Västmanland-Dalarna miljöbyggnadsförvaltning eller byggförvaltning ser fördelar med att på sikt förändra området från industri till bostadsbebyggelse. För att möjliggöra byggnationen måste gällande detaljplan ändras från industri till bostadsändamål. Vår nästa exploatering av området kan dock medföra mycket stora kostnader. Enligt uppgifter står det i yttrandet som nu skes för ett antal månader sen eh att det pågår för närvarande förhandlingar om försäljning av berörd fastighet till ett norskt företag och jag förstår så är den affären nu i hamn. Och kommunen bör förslagsvis avvakta med åtgärder så länge fastighetsägaren agerar i frågan. Skulle intresse för bostadsbyggnation avta från fastighetsägarens sida bör kommunen ta ny ställning i saker med hänsyn till vad som eventuellt kan ha framkommit i då genomföra undersökningar. Och med allt det som grund då föreslår kommunstyrelsen att funktionen är besvarad med yttrande från kommunkansliet och Västmanland-Dalarna miljöbyggnadsnämnd. Ja, ni har hört förslaget. Finns det någon som önskar ordet? Herr Bläckningens slut. Så, ja, jag. Har fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens yttrande ärendet till och med deras förslag. Paragraf 6, resultatreglering för år 2008. Mm, här har vi en skrivning från ekonomin vid kommunkansliet Hans Stadius, som vi uppstadius som hänför att kommunens resultatregleringspolicy som antogs 2007 anger att Styrelse med underskott skall återställa detta enligt samma regler som kommunen har att följa gällande balanskravet. Det vill säga att ett underskott skall återställas senast 3 år efter efter året de uppstått. Med hänsyn till det ekonomiska läget i sområdet och styrelsernas styrelsernas arbete med det jag fullmäktige i mars 2009 beslutade balanskravet. Eller paketet föreslås att samtliga styrelser som vid utgången av 2008 har det negativt eget kapital får underskotten avskrivna. Och det förslag kommunstyrelsen lägger till fullmäktige är att styrelser med ackumulerat negativt eget kapital vid utgången av 2008 får underskotten avskrivna. Kommunkansliet ges i uppdrag att genomföra en översyn av resultatpolicyn och vid behov utarbeta nya regler. Det var beredning och ärendet Ordet har börjat av vårt sikt Nersevits, där efter Ulf Berg Jag vet inte om ni har sett filmen eh, Stjärnornas krig Det finns en ganska bra eh, Bra scen Där de är i en sån här Intergalaktiskt parlament Och eller det finns tjänstemän och politiker. Det här är, är ärendet på min om stjärnarnas krig alltså. Det är ju nog andra gånger eller tredje som vi får in och ut det här att eh, styrelsen ska eh, betala eller framför sagt betala av sina underskott. Eh jag har alltid varit motståndare och inte därför att styrelsen som gör eh, det det är så skyddsunderskott styrelse det är utvärtom eh så vi skulle gärna vilja behålla våra pengar men det får man inte eh men det är väldigt kontraproduktivt därför att en styrelse går inte minus därför att den här styrelsen vill gå minus det händer såkio ting och är det så att fullmäktige anser att nej det här går inte längre det här en eller annan styrelse har gått minus för länge då är det bättre att byta styrelsen än att bygga in eh mekanismer straffmekanismer som gör att har du gått back kanske 3 eller 4 miljoner ett år då får du nästa år ta tillbaka de här 3-4 miljoner plus att du ska betala av de pengarna från förra året. Det innebär att åtgärderna de kommer värda helt plötsligt 6 miljoner. Och har du inte lyckats med det? Ja men året den på ökas ytterligare och visserligen sprids det på tre år men har man en styrelse som är svårt att få pl exakt plus minus noll på så till slut eh, kommer vi att syssla med åtgärder som egentligen har inte med ekonomi att göra bara är någon sorts regelverk att göra. Och därför har jag alltid varit motståndare mot sådana här regelverkts eh, åtgärder. Eh, allt ekonomi Ska hanteras av styrelser med all seriösitet Och jag anser att åtminstone de senaste Sex, sju, åtta år som jag sitter i Vi styrer själv så anser jag att styrelserna har varit ansvarsfulla Så därför är jag välkommen Det här beslutet Jag hoppas att vi inte behöver igen gå ut Så inte det smigger in någonstans i något papper Eh och sen vi får upptäcka det och sen får vi gå upp och igen riva det. Jag hoppas att det är sista gången vi river det här. Eh ett sånt här beslut. Det är ju för då är bättre att fundera över sammansättning i styrelsen, eh ordförandeposter och så vidare än att hålla på och gräva ner en styrelse tills de sånne gräver att de blir omöjligt för dem att komma upp. Om vi vi vet att till exempel väldigt många år har eh, omsöysstyrelsen dra, dragits med väldigt stora underskott. Tänk om de skulle behöva återställa allt från alla dessa år. Ja, då hade de behövt tillhol dubbelt så mycket pengar som gamla bil. För att kunna komma i i kapp. Och inte därför att det inte finns pengar, bara därför det finns en regel som ska straffa dem för någonting. Nu har under Lars-Ge Eriksson så om sysstyrelsen går första gånger i Herr ja, Anderwelschkie måste vara eh, i är i balans. Eh så så eh, verkligen det behövs inga såna regler. Så jag tycker att alla som sitter i alla nämnder och alla mailiga eh sammansättningar eh, ska vara observanta nästa gång när det kryper någonstans undan papper en såna regel igen som vi rakar inte upptäcka och sen har det allvarliga konsekvenser för ekonomi. Så jag vill yrkar eh och yrkar jag i kommunstyrelsens förslag. <laughs> ja, det är bra då bestämmer. Ulf Bergar så. Bosse var det också. Ja ordförande, det här känns ju inte helt lyckat. Vi är på väg mot ett val och nu ska jag hålla med varje men jag tycker han har helt rätt. Det är ju många som har försökt och i tankevärlden så är ju det här ett ett bra system om man så att säga kunde få det att fungera men i praktiken så har det aldrig fungerat utan vi har fått tvinga upp det på det här viset. Och jag delar helt den uppfattningen att det är budgetarbetet man ska se över där och göra en bedömning om styrelsen har skött sitt jobb på ett korrekt sätt, är det felbudgeterat eller inte. Men vi vi tar en budget i första tar vi ramarna i juni och sen tar vi budget i november och det år som är nu exempelvis 2009 så kommer mars 2010 då kommer fasriet på 2009. Så att det kan mycket väl vara budget budgetfel också så att man måste väga in en hel del saker i det här. Det kan hända saker och ting. Eh det kan bli några institut i Amerika som går i putten och sen har vi sett en 390 tillväxten som vi inte har sett sen 1930-talet och det var gick ju väldigt fort. Så att eh, jag kan bara instämma i Voyes eh sätt att resonera runt de här frågorna och bifall till kommunstyrelsens förslag och sen får vi som sagt vara handskast i samma med budget och titta då är det så att politiker i styrelserna och, och så sköter sig för det är ju ändå ett problem att det tar ungefär ett år för politiker i en styrelse att bli gift med förvaltningen. Den erfarenheten hade jag som kommunalråd. Det går väldigt fort. Men vi moderater har i varje fall ett uppdrag och det är att gå med kommuninnevånarna och se problemen. Det är väldigt lätt att vi glömmer bort det där. Men det är i varje fall den uppgift jag tycker vi politiker ska ha sådär därför finns det skäl att man ser över det här och här har vi då ett ett system faktiskt i kommunallagen med översiktsskyldigheten från kommunstyrelsen så här har ju även faktiskt lagstiftan tänkt till som sagt vid fallet kommunstyrelsens förslag Agneta Törnqvist därefter Bobrénström Ulf förande ledamöter. Ja, det är ju precis som Bodevoje och Ulfberg säger här. Det här är ju någonting som vi ska ju inte straffa styrelserna för att de har eventuellt fått för lite pengar för det förändras under året. Det kan uppstå behov och det kan det kan också vara behov då som blir mindre under året. Det är inte så lätt att budgetera helt rätt. Så att jag vill yrka yrka bifall till kommunstyrelsens förslag med en liten ändring för att i den diskussion som har varit här så ser vi ju att den här resultatpolicyn gäller ju och låter vi den gälla så blir det samma sak nästa år om det är något någon styrelse som går med underskott så att jag skulle vilja yrka på att det står så här då att kommunkansliet ges uppdrag att genomföra en översyn av resultatpolicyn och utarbeta nya regler vi tar bort vid behov för behovet vet vi att det finns Ut arbeta förslag till nya regler, ja, det är helt rätt. Att ju bara helt enkelt ta bort det här vidbehovet, så det är mitt yrkande. Jaha, då var det bobränströmmar så. Där. Jag utförande av ledamet. Jag känner mig lite obstinat idag känner jag. Ja, han tror det är lite radikal ja, en sån, en sån idag. så här. Jag vet inte om det är jag eller jobbojor som är jabbad och hatt i den här riksdagen. Ifall någon har skri. Vad gör? Ja. ja. <laughs> eh, nej men alltså det alltså det låter ju bra det ni säger och eh är ju för fej då. Men men det måste ju jag tycker fullmäktige ändå olygelsen ska ta eh och bestämma det här för att att styrelsen skulle avgå eh för att den inte klarar sina åphere det händer ju inte nåt sånt tar vi inte och jag tror att Ulfberg har en dold agenda här han vill ju bara ha en kommunstyrelse han eh mm. eller <här> <här> Så att eh, om det går riktigt dåligt för honom så styrelsen i ja, år då kan du slå till bara och eh, då är det en styrelse i den här kommunen Eh och det är ju som när jag tycker det är lite grann som det miljöpartiet kräver att betygen ska bort och tror att eleverna pluggar lika hårt ändå. Eh så är det ungefär samma sak i det här fallet att jag tror att det måste finnas alltså människan styrs med det morot och piska och jag tror att fullmäktige måste äga frågan att har det varit uppenbart slarv från styresns sida så så förman, är bandet med att ta mer ett underskott in i nästa år har det orsakats av andra faktorer som till exempel en en en kraftig ökning av socialbidragen under en eh, eh otroligt snabb nedgång i konjunkturen. Ja, då är det ju något helt annat så, helt annan sak. Men däremot så tror jag att det är viktigt att fullmäktige äger den här frågan till det här mötet och kan ta ett sådant här beslut årligen hur underskott ska hanteras. Tack! Mulfberg, jag har begärt replik. Varsågod. Ja, ordförande tror jag första gången jag har begärt replik på Bosse Bränström. Någon gång ska det ju ske. Okej, jag var tider då. Jag kommer ihåg att jag läste någonting i avstadsningen. Eh, men det är väl ändå så här bo att den den frågan prövas ju varje eh varje fullmäktige i samband med årsredovisningen. Vi har revisorer som ser över och huruvida man har ehm får ansvarsfrihet eller inte. Nu kan vi hålla med om att det där är ett litet litet olyckligt institut eftersom ofta då i majoriteten är ju de som ska så att säga röstan är sina egna och det har man ju sett prova runt om i många kommuner att eh, eh och landsting. Mm precis. Så så där revisorerna i storstäderna var eniga över partigränserna och för orolade att man inte ska ska få ansvarsfrihet sen slutar ändå i fullmäktet. Nu håller man ju på också ser över och har sett över det för att se om man kommer till en till en bättre lösning men jag, samtidigt tror jag det är svårt eftersom det är den här församlingen som är kommunens högsta Eh, beslutande organ Sen vad det gäller dolda agendor Så har jag faktiskt en sån när det gäller styrelser Och det är att så fort som möjligt Lägga ner fritid och teknikstyrelsen Precis som vi gjorde när vi satt vid makten Det var djupt olyckligt att den uppstod Jag hoppas fritid kommer tillbaka till Våjes trygga famn Och att eh, det som blir över Hamnar exempelvis till kommunstyrelsen Jag tror i varje fall att det är bra Det har, fungerar inte säkert eh och det finns väl anledning att komma åter till det här när jag får lite mer tid ordförande men bara det här att man inte ens stuger till att få upp julbelysningen det kan väl säga en hel del. Ja. Vojticevic. Ja, där har det en ideologisk förvirring fullmäktige idag alla alla mot alla och det är jättebra. Eh det som är viktigt bo att tänka på det är att i slutändan i, i slutövdena kedjan finns det någonting som omsöjs styrsa kalla för brukare vi iby linstyrsa mer humana så vi kallar dem för elever. Eh och någonstans i i i, i slut av kedjan det är de som får betala detta. Och vi har sett hur vi på något sätt har att tänka här. Och det är ju därför jag skulle inte vilja ha ett system som gör att de behöver göra det i onödan. Jag hellre byta ut politiker som inte kan hantera eh, ekonomi än att låta eh, brukare, är det elever eh betala i princip det som vuxna har att stå kvar får så bli det du vet ju själv därför då måste styrelsen ta dubbelt så mycket i för att kunna betala gamla så du eh skulder rätta innebär ja det blir eh, ja det enda sättet att minska eh drastiskt och på vä väldigt kort tid eh utgifterna det är givetvis att sänka antalet vuxna som arbetar inom den verksamheten så det blir färre lärare det blir färre som arbetar inom omsorgen och bara därför att vi har byggt in ett straffsystem i Quality TV. Det var faktiskt den andra sidan, tjänsten på andra sidan som byggde in det här. Så så så det är ju det är ju det som är min tanke att utöver den här församlingen måste man tänka vem i slutändan som betalar priset. Och det är de som är mottagarna för service som gör det. Och det är ju därför jag är väldigt glad att vi kanske lägger eh idag ner i graven det här och hitta nästa gång på något annat som styr. Vad gäller Miljöpartiet och betyg då tar vi den här diskussionen någon annan gång därför att jag tror att folk vill gå hem eh, ikväll så i vitt vis. Eh, miljöpartiet det är den främsta partiets i landet vad gäller utbildningsfrågor och det vet du Busset. Bo Brönström, varsågod. och föredande ledamöter. Nej men var ju nu har det brunn en säkring. För att det är ju ändå så att kommun det är inte det som är man bygger på att kommunstyrelsen har hur mycket pengar från hälsa då. Utan det måste ju naturligtvis tas på ram till de andra verksamheterna vilket gör att hur hur då än gör när det gäller kommunal ekonomi så kommer ju underskotten och belasta brukarna. Det är ju precis som när vi ligger en miljard back i landstinget inte fruktar belastar det landstingstyrelsen det belastar ju sjukvården. Det, det det i framtiden det är ju ingenting du kommer ifrån utan äh, är det var lite väl populistiskt att, att säga att du slår vakten om brukarna för att hela kommunens verksamhet är ju uppbyggd på att hjälpa folk och ha kommunen lite mindre pengar av en och annan anledning till exempel för att täcka ett underskott ett tidigare år så kommer det att drabba brukarna oavsett på vilket konto du har det. Vad var det? Bojček, Nedsević, varsågod, varsågod. Bo, först och främst jag har inga säkerheter vid dig. Jag går på full volym hela tiden tills kablarna brinner. Eh Det som skyddar brukarna borde det är ansvarfull ekonomisk hushållning. Det är det enda. Inga andra regler. Oavsett om det är kommun, landsting eller staten, sköter inte vi ekonomi. Och det sköter betyder för mig betyder inte det att jag förbrukar exakt lika mycket pengar jag har idag och jag är glad att jag gick plus minus 0 i styrelsen som ortfarande i Billingsstyelse som faktiskt brukar mest av pengar i staden. Så för mig är det väldigt viktigt att lägga en ekonomisk strategi och organisation som sträcker sig över kanske 5, 6, 7 år framåt. Vi kommer att komma tillbaka till den debatten. Eh inte tänka ett år åt gången. Och det är det som gör att lägger man upp organisationen och resursfördelning på det sättet och tänker längre perspektiv än budgetår så till slut skyddar man brukar. Det är för att händer någonting, blir det mindre pengar i omlop så faller inte styrelsen för det. Det för det har man redan tänkt. Okej, okay, vi har nu goda år, vi har mycket pengar, men betyder det att vi ska bygga ut våra verksamheter i förbannelse? Nej, det gör det inte det. Det är ju bättre att hålla lite efter och ha lite pengar över. Det är för att händer det och smäller det till, då har man pengar att resa ur. Då man behöver inte eh på något sätt eh, blanda in ens brukare i detta. Och det är det som för mig är god hushållning. Så ja, det är bara att vänja dig med den tanken, boosse. Vi är bra på pengar, ni är miljonartist. Jaha, är det någon nyttigare tar de listan i blankt. Här blir ingen slut. Svar ja. Jag vill bara justera de här yrkandena då kan ni som har yrkat ja till kommunstyrelsen kan ni biträda den skrivningen och utarbeta förslag till nya regler. Den gällde ju inte när ni yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan ni ställa upp på den förändringen Woj och ja Ulf har gått ut men vi gör inget möte för de som inte deltar. Ja Då är det det förslaget som gäller. Kan det då vara fullmäktiges beslut att besluta enligt kommunstyrelsens kommunstyrelsens modifierade förslag? Ja. förslag ja. Bra jobbat. Nummer 9 i 7. Revidering av mål och budget 2010-2012 inklusive taxor för perioden för Aversta kommun. Sidan 31 och framåt. Innan det gör det så ska lämna jag runt ett lösenord för ett trådlösta nätverk som finns här om det är någon som har behovet utav det i debatten. Jaha. Teknikgruppen. Ja, gör han. Har du någonting? Ja. <laughs> Vad ska du göra, Körberg? Rein Kortis. Tänkte inte redogöra för hela mole budgetförslaget, men vi kan konstatera att det då finns två förslag vid Arbetsutskottets eh, sammanträde då redovisades SV och Miljöpartiets förslag till mål och budget för 2010-2012 och även då förslag till taxor och då är det styrelsen av fritid och teknikstyrelsen och Miljö- och byggstyrelsen eh, vid kommunstyrelsens sammanträde så redovisades då alliansens förslag till mål och budget och eh, Vid det sammanträdet så gavs då ekonomichefen i uppdrag att eh, förändra styrelsens budgetramar för år 2010 med anledning av AFA styrelsens beslut om premiesänkning och eh, det finns nu utlagt på era bord en reviderad förslag till mål och budget för SV och Miljöpartiet där då ramarna är ändrade utifrån avstyrelsens beslut. Det är en förändring på totalt 5,2 miljoner kronor då som förbättrar resultatet för år 2010. Det gäller alltså bara för år 2010. Inväntades också i ett tidigare ärende. Ni kommer ihåg ärendet om Förbefart Fors och då var det då en väntad eller en trolig förändring i redovisningslagen som skulle kunna underlätta för kommunen att finansiera våran våran medverkan i det här projektet och den lagändringen har nu skett och i det här förslaget ska jag se eh så finns det ett särskilt beslut som lyder eh, i kommunstyrelsens ram ingår medel till förbefartfors. Bidragsbeloppet 20 miljoner kronor tas upp i balansräkningen som en tillgångspost. Bidraget skrivs av under 25 år motsvarande tillgångens bedömda nyttjande tid. Upplösning av tillgången påbörjas det år som den första utbetalningen sker. Medel för detta avsätts i mål och budget för perioden 2011-2013. Så det är alltså en komplettering i böljets handlingen. Så att eh, jag vet inte om jag ska konstatera, jag kan väl nämna då att kommunstyrelsen föreslog då att man godkänner det förslag då som eh, låg fram för eh, vid kommunstyrelsesammanträdet och man godkände också då förslag till taxor enligt miljöbalken och strålskyddslagen och fritid och teknikstyrelsens taxor för renhållning, tippningsavgifter, VA gata och offentlig plats, torghandel med mera. Så det är över kanske inte en, en lagom inledning på en debatt.